کلیم تویبی مقاصد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم محترم ورونو ده الله رب العالمين دين تو ایمان ته داخلي دو دپاره الله رب العالمين لا اله الا الله کلیم کلي گر زولید علمي خونيزه او روزنيزه خبرونه رازي رازي د هغې مبارکي کلمي په مقاصد او شرايط او غوښتنې پوي شو چې د خلافت سرخندویان په ټوله نړۍ د وچتولو په هدف سرونه پتلیکنی ولي کې انسان دا ولګي ګي او بلت د تحلیل او د تحریم حق ورکی نو په دې باندې دا انسان کافر کیږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نشته دي د کلمی توې دي مقاصد دو هرې پنجم بیوراست په مخامنې خبرونه کې لو خلافت غږ راډیو څخه اوریدل شي اوریدل شي رب العالمین والصلاه والسلام علی قائد المجاهدین محمد وعلی اله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ مخک د کلمې فضایل بیان شو او د کلمې او د کلمې ارکان او مقاصد هغه بیان ییږي به اذن الله نو د کلمې معنا دادا چې لا اله الا الله نشتدې هیڅ حقدار د عبادت او بندگی ماشواده الله تعالی نه محمد الرسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم سلم د الله رسول دی امام قرطبی رحمه الله دلائل الله الا الله په تفسیر کې لیکي چې لا معبود الا هو هیڅ معبود نشته دی چې مستحق دی عبادت وی الا هو ماشواده الله تعالی نه زمحشری وای چې د الٰه لفظ اسم جنس دے پا اصل کی دا دی په اصل کې د دې اطلاق په هر معبود بانی کېږي ک هغه حق وي او ک باطل خو بیروست په عرب کې د دې استعمال په حق معبود کې زیات شوی دے نو پا دی نو پام دی بنا باندې منګ د دی کې ریمه معنا د سیکه او چلا الٰه الا الله حقدار د بندګۍ یا بر حق معبود دلانه ثواب اله څوک نشته لا اله نشته دی بر حق معبود إلا <اللّا غير دا> الله غیر دالله تعالی یعنی واج الله تعالی فق حق معبود <مع> او امام ابن رجب رحم الله فرمای چې إلاغه څوک وجداغه د دا محبت داغه د دا حبت داغه د دا امید او پاغه باندې د توکل د دا وجنه داغه اطاعت کیږي دنا فرمانه نظان ساتل کی دغه سا ته إله ویل کیږي او اطاعت کول ودنه فرمانه نزان ساتل د محبت حبت امید او توکل د وجنه یوازید الله رب العالمین کی د الله د بلحچا په حق کې کی دانش کیدله دا و کی نه سې نو دا د لا الله د کلمې معنا چې د الله رب العالمین نه د عبادت حقدار د دا طاعت حقدار د دا بندګۍ حقدار نشته دی یوازې الله رب العالمین چې د عبادت او د طاعت او د حکم حقدار دی اول ټوله کلمې دوه جز ده یو جز دی لا اله الا الله چې پدې کې د الوهیت توحید ده او دویم جز دې محمد رسول الله چې پدې کې د رسالت توحید ده یا ذا ولنا تابیرو په توحید فل اته او د دو دویم ن تابیرو په توحید فل اتبع سره یا ذا ولنا تابیرو په توحید فل عبادت او دویم ن تابیرو په توحید فل اتبع سره ندغه دوه جزو دي اول بيروسته بيدلا اله الا الله دا یو جزو دي دا دوبر خلري دو, دو اجزا لري یو جزو دي لا اله او دويم جزو دي الا الله چې په دې اول جز ټول باطله عقيدې رد کوي ټول باطل اديان او نظامونه او الا الله دا ټول حق يکدي او حق دين او اسلامي نظام ثابتي نو په دې کلمه کې مونږ ته دعوت طریقه خودل شويده چې په دعوت کې باول با باطله عقيدې رد کې وروستوبه به حق خلقو توراندیکه که <تصفيق> باطل عقیده کفر باوتا وی کفر بوته و گمراهی گمراهی بوته که بدعتي بدعت بوته ده غلطه طریقه ده چې باطل پرستو باطل ته نوم نشي ورګول او خپل حق توراندیکه ابراہیم علی الصلاۃ والسلام چې کله خپل پلار ته دعوت ورکو نو هغه ورته په داغه ویله چې انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زتا واستقم په خره گمراهی ابراهیم علی السلام دلته د حکمتونو نکار نه خسته او نه نارو ادب کا و پلار می او چې ګوره فلارم دی دته څنګه ګمراویم او یادا ټول خلک کافر دي مشرکان د دی دیبوتانو عبادت کوي و که کزر او لګیغه ما او په ډاګه باندې توحید اعلان وکمو د خلکو د عقاید باطل رد کوم نو ماته مشکلات پیدا شي نو څنګه چې حکمت نکار خستل پا کار دي دا خبره غو نه کړل کڅنګ جدي وخت کوي چ خلک ټول ګمرا نو تاسو څنګه په کې کی بزرګی کې ادا کېدینې شي مونږ یو چې د حق بیان بکې حق به خلکو توجهه کې باطل به خلکو تطوګت کې ک دشمنان ډیرو کلوګو ک تا مو کې وکنو او د شيک مسالحه ته څو ګورنو به د لار بل العالمین دین نشي بیانوله نو طریقه دا ده چې کته یو یو ک ډیر داوت دعوت به شروع د حق باطل تبوته نشي چې دا باطل ده او حق به خلکو ته روخانه کې نو بیا بهتا سره جماعت جوړیږي او بیا وستا پشتبانی کېږي م به قوي کېږي هم دا حال د ټوله انبیاء او زمونږ د پیغمبر سرله سنو هم دا حالت چې کله هغه په مکه کې مبروسشه د ابتدان او سره یوهښځ وه بیا او سره د ملګرو تعداد زیت ده تر دی چې خډیر شو بیا حجرت ته مجبورهشه کمزور او زه ک حجرت ته مجبوره کېده نوهجرت ې قبول کو خدااتې پر نهخواده نودا کلمه مونږ ته دا طریقه دعوت داوت راخی چې دعوت به په دي طریقه بانی کې په مداهنت بانی نكي په سستۍ نكي همدان شان په لا اله الاه کې د غیر الله د معبودیت نفیده او په الا الله کې د الله د معبودیت اثبات ده غیر د الله نه معبود نشته او الله معبود ده د غیر الله د معبودیت د نه سردام ضروری ده چې کچوک نظام یا حکومت جوړي نو دا به د دا غیر, دا دا غیر, غیر, دا دا دا دا غیر قانون لاندې نه جوړي ولګدا به مستقلی اسلامي نظامي او که چې ته د بلچا د قانون لاندې جوړشه یو نظام یو حکومت هغه کې د اسلامی په نوم باندې وی نو هغه الله تقبل نه ده ځکه د لا اله الا الله په جزب نه عمل را نه کوي په کلمه کې درمنځ لاړه نفس معبودیت خدای او مانه چې الله معبود ده لکه نظامي مستقلی نشي چې کله نظام د ملګرو ملتونو د د شریعت لاندی جوړیږي یا د نورو قوانینو لاندی جوړیږي نو په لا اله الا الله باغ وخت عمل راځي چې زمونږه نظام د غیر اسلامي قوانینو د محکومیت لاندی نه لکه ملګری ملتونه شو او نور قوانین شو د مدني فعالانو قوانین نو داوي کړنه شولې کله چې دا, دا غین نظام آزاد بی. او اسلامي وي عملا اسلامي وي او اسلامي وي کتابتا نوبیا وبلا اله الا الله وانا عملوی همدارنګ دې کلمې معنی کې دا خبره ذکر شو لږې دې عبادت لای کې واځي الله دې نو اوس عبادت په درې قسمه دې یو بدنی عبادت دې لکه روکو سجدا منځ روجا تواف دعا او د شه نور چې دغه نه د الله نه غیر بل چا تکول دا شرک و و دا نخلص دل دی او کفر دی او د ایمان څخه لسی د ارتداد دوی مالی بادونه دې لکه زبحه نظر صدقه زکات او د نور دا به ميوجد الله رب العالمين د که کڅوک د غير الله د فارداو کی نو هغه د اسلام د دا دایره نه په دی باندې وځي او, او درم عبادت په الحکم ده دا الله د قانون په ژبانه د بلچا قانون عملي کول پاغي فیصله کول او هغه د تحکیم قابل غنل لکه څوک په اين باندې فیصله کړي د پاکستان په پا قانون باندې څوک قانون په نوم قانون جوړي او څوک د جزا قانون نوې جوړې د ځانڅوک مدني قانون د ځان نهوي جوړي څوک ادلي قانون د ځانه جوړي د قران او سنت په خلاب یا زم الګرو ملتونو نړیوال قانون دی یا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ده او یا د سنور قان بلادی په دغه شانو باندې پیښله کول یا دغه ته قائل کېدل د حاكم په حساباني او د نافذه قانون په حساب نه د قابلیت تنفيذ او مرایو لجراء قانون په هیڅ د کفر د ارتداد د د ایمان نخلاصې دی لکه امام سرسره مولا لیکی یا لم بان القضاء بالحق من اقوال فراید بعد الايمان بالله تعالی په دې باندې خپي شچي په حق باندې په اصله کول د ایمان نرسته ټولو کوي فرض دي او هو من اشرف عبادت او د عزت مند عبادتونه دي عجلی ه اثبت الله لی آدم عليه سلام اسم خلافه او ددغ د پاه الله ربللمین دا دم له سارااند پر د خلافت نوم ورکی دی دل تهماې سرقصیدې تی عبادت بلکې قويترین فر له د حکم او د حاکیت وااک ته او د دی نه دا, دا خبره معلومه شو چې دځم ک خلافت به داغه چا سرې. مشریه واک بداله چاسری چې د الله تعالی په قانون باندې فیصله کوي چې هغه د الله کتاب قرانزمشان دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی د زمکه واک بد دیموکراسي د دا طرفدارانو سره نهي نه بد سکولرستانو سره او فهم دی بنا باندې د ملل متحد یا ملګرو ملتونو قوانين چې هر حکمت منيني نه دغه حکومت بغیر اسلامی اسلامي وي اگر چې کارکون کې افرادی د اسلام غټ غټه کوي او دغه دا داو دا دا سر سره منظم کوي روجم نشي زکات مورکې صدقې مورکې خیراتونه م کوي زکه فلا اله الا الله را نغي صرف د الله معبودیت دا منی چې الله معبود دی خو د غیر الله معبودیت نه انکار و سرن او سرنکې او زمونه د قران غوښتنه او مطالبه ده چې د الله په مابودیت باندې د ایمان سره به د غیرو د معبودیت نه انکار کوي همدارنګه دا چې هر جره د الله جل جلاله جل حکم و نه او بل چاته پیسې لوې وړله هغه ته کافر ویل لکه کابه من اشرب تا چې کوم منافق پیسه لوري واغی ته د کافر نسبت وک کا. او الله رب العالمین په دې باب سخت ایتون راولېګل فلا او ربک لایمنون حته یحکیمو کفیم اشجر بینو داخلك ایمان ولا نشی کېدل ترڅو پیسه قران او حدیث ته وې نشی بلدا چې د یو شی حلال ګرځول یا حرام زول د یوازې د الله حق ده بل چوک دا حق نه لري چې د زانه یو شی کې حرام کې کی انسان دا ولگی کیو بلت د تحلیل او د تحریم حق ورکی نو په دې باندې دا انسان کافر کیږي او د دین انسان په لا الهه باندې ایمان نشته الله رب العالمین قران کریم کی وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا الله اهلی کتاب او هم نظم کا او روجمن نی ټول کارونه کول خو کافر په دې وجې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فل پیران او دای د زند لپاره دربطوګه منلیو الله نسیوا د څنګه چې الله رب العالمین یو شی ته حلال حرام و یا غا حلال یو بل ته حرام و یا غا حرام د څه مشرانو هله او اعتبار ورکړو ادیمن حاتم د نبی صلی سلام نعید پړه پختنه وکړه چې د الله رسول موږ خپل علما و عبادت نه کوله او نه مغه ته رکو د نم د عبادت کړي څنګه الله وایي چې تخذ احبارم و, و رهبانو احبار مربا من الله دته در په توګه قایل شيو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې جي... تاسې با داغه هغه څه چې حلال به وګڼل تاسې به حلال ګڼل او چې څه به حرام وګڼل هغه به حرام نه ګڼل څه آدیم نه حاتمو ته ویلو وو چې مونږه ته بعد خپل راغلي په خلاف فلو مشران او پیران او حرام هم او چې به را ته حلال او هم ګڼل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې همدغه ته کېږي درم په توګه د وچانیول ان تحلیل او تحریم کی قانون او حکم کی تاسیداغې تابعداري کړي وه نو ځکه الله رب العالمین ویل چې ته خدو احبار او رهبټ نهوما ارباب من دون الله اوس ګورې يهود خپل ملایانه فران چې د دوی روحاني اشخاص او د دوی دینی مشریکو ولا د تورات د حکمونو په خلاف باني داوی حکمونو ته قائل شیو نو الله رب العالمین په غېباني حکم ولاګه او چې کافر شوی دي ځکه چې د تورات د حکومتونو په خلاف د خپلو دینی مشرانو خبرو ومنل د علماء پا او د اوبیدانو په قانوني عمل وک او او په غي په سيروان شو همدغه حکم به د دیو متم ده. و ده ملگر و و دی نو وسې کله یو څوک را لګیږي او د ملګرو ملتونو قانون مانی چې هغه ملګری ملتونه په کفر سره ملګری شوی دي او آسماني کتاب او آسماني دین او قانون فریدي د دې ملتونو په قانون باندې چليږي چې هغه یې چې آسماني نه لري ایمان نه لري بلکه د ځان د پاره د آسماني دین په مقابل کې د دیموکراسي دین جوړ کړي دي او دا راخلېو خلکو ته او به خلک په غیبه باندې عمل کولوب باندې مکلف کوي نو چې څوک سره دغه قانون او دغه دین و منی هغه به څنګه کافر نه نو عبادت د حکمت فیصله حکم او قانون په معنا سره مرضی الله رب العالمین فرمایې ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه د حاکمیت وا کی الله سره دی حاکم عبادت الله دے او اللہ مرکڑے دے چداغن سی ودی بل حاکم نہ گنل کیہ ہمارا اللہ تعبد الا ایا عبادت حاکم گرذول سر دے اللہ مرکڑے دے چتاشبہ دے اللہ نے شوا بل چتا بد حکم او فیصلے واک نہ ور کوی نو دیت کی اللہ رب العالمین حکمت تے او فاصل گدا د لا اله الا تفسیرم دے ان یوم صداقیم ان د لا اله الا اللہ معنی بہ ان کوه شنو دا سیدا چې دا د ډر ورو سنيه همدغه معنی خسته ده نو مقصد دا شي چې د مانلو حکومت او د قبلوولو وړ حکومت یې واجد الله تعالی حکومت دی یعنی اسلامي نظام د دینه ماسوی چې نور څونه حکومت نه دا خالص کفري نظامونه دی او دا خالص <سؤال> کوفر ده ځکه چې د الله <سؤال> تعالی د حکومت سره فزت کوي او دی دا ټول حکومتونه الله رب العالمین دی من لا اله الا الله د سوري لاندې راوړی اقولو کولي هدا استغفر الله لی ولکم وللسالم المسلمین